او ده ور د ور دي نو او نو خوار هغه په لاله را نه دی غاله ده دې تخيال قوی کا کوم خلاف چې بدین اسلام ته وګوره تنبل جایز جاهز ده یسرینه هغه اسلام له بهول به و هو او د আজি اجازه تو رس طبیعت تم بل نه چره ټیلېټ انګوړي اجازه نشت رانده په دکوک د تاځره تم بل له رس هغه چ هغه اندوان او کاثر ضرورت دي کنه د ټانو ټکور سامانونه داغه اسلام له دین له واسه مدینه ته هجرت شو ورته لکه لګیا وسه شوماره وی بلا موقع کې نبی له سلام دا رسول الله اوقدره تمل بارکه غږ نه کړند دیو چې یو خو ما شومانه وی ورې روسته چې د لوري ټنګولي اجازه نشته دا خوست مسلمانان پوزو کوي سلام او چو زرايلي دې لري شي هم بكثر المزامير د ديوسو سره د معطول لپاره سپلې چې اورېدلونه وګونګو کې متلې ورکلې لروستو غرض یې اجازه دښت دې کېو دمرناګارا سر د تشریکه نه فق پیدا کوي مناجات کوي او ګوره چې چا د زینا واسطې لدې یا مونږ د سپېجه علي دې په یمانو په سنتو کوي الرحمن تکان ش بیا لروستو غرض آه کو دنا وښه هغه له خبره واځه نو اړوندې له دې دورو نو چې <تصفح> دا شعر نبی رسول الله ورېدو نه په لاله وا پسلار پلیز زه راته مونږ نو اج الله کر دې له انورغه دا دکې ولاره لن کوله تمبل نبي عليه السلام وی چه عمره ده لانه پک ملال رجن شیطان باغ کې نی وی دغه یو باجی ترتیقه نور دا دا ځان د مطلب دا نه و چې ګنه عمره ده لانه د ذکر او د نبی عليه السلام نواره نه نا باغ هر څو دی دا ځان له خصوصیت په پله مرتبه او دا دې چې هغه کوم خصوصیت نه هغه قان نو باید خبره دا سیخه مداد مستثنیه جديده شیطان څنګه له رسوله او داسرین ذکر کی چکی دي چې په انبيال کې یا نورو د تو باندې نه کې داسي چې هغه دې خبره لري د مستثنیه نيون خدای معنی مطلب خدای چې شیطان دې دی بالغ تسلل جوړ شي ښا او بهتر هغه دعاګانی ویلې د وخته نو سوای مسلمانانه تا چې نبی عليه السلام کوذلیه مباشرته واخه ته دې شیطان نه بچاورا شي ښا <تصفح> ظناوار اندي لپاره متافره اولاد د دینونو شیطان راټل شي ویني دا ولته او یو زه ها تعویز وسوکي معصوم نه دا غږ پلامور چوي چالا زستا پند پنداوار د خپل بچي لپاره د شیطان راټل شي او بیا پکې د شیطان دغه رسمنه طریقې نه کی نه بس بچبشنه کتا قبلها ربها فتقبل قدیل العرب دي بقبول الحسن فقبلوا خير و سلام وان بدا هانا حسنا او زرعني اجرا لو اجراته لو او استا وسرا وكفلها زكريا او حالك ودلرا زكريا عليه السلام تا كما چاول نو نپروارش دي ادي تاواله شتيو کا دا تفسير سره ځران له غروشت نو زكريا له خدمت ته پارم قرش کلی پروارش کې چتا سره ايلم داکي په هاز دا <تصفيق> او بدی کیاغه اخلاق او خصوصیات رش کلم ما دخل علی زکریا المحراب هر کله چې داخل وځو د ایت ازکریا السلام هغه عبادت خانه ته داخل نور وروه په اسبات زور زور نو یاشو حرکت او د عبادت خانه ولا جوړه چې عبادت ته راځي یو کمره نو دروازه یې باغ کې عبادت کوله بیا په شپه د باربتلال تا محسوسه شپه یې وروله کله چې زګری علی السلام راغی ورې اخدا خدمت وکنه او به قتل وجدایو د هاری رزق نو د من د دې سره رزق د ګرمه موسم میلو ته فرځه کې پرته او سردې کې سردې نه او په ګرمه کې نو بدل موسمونو کې چوبے کتلو نیو پراتیوی رزق وبروت اصول کو جب رزق المراج روحانی رزق لے دعویل مسحیفی بو نراتلی پراتیب وی جا زکریان ایسلام سوزن داولی دنو تین نشا تپورس او مریمو وی اے مریم علیہ السلام انا لکی هذا هذا سرنګي راغه ساده پارداري دا ري وک ان الله کي هاذا ساده پارداري دكم زين راغي سكو سا سو کنه قال هو من الله لای اوه ري دا رب الله نه وي دث دبن د کوماله قياس مدار خبر الله راغنا ري ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب يقينا ان الله له يرزق چا چوابي بي حسابا داغه يبره داغه ورته هر قسم رضا خواه زکریان علیه السلام چه دا حولی با چه برابی مسلمان ایده نو جذبه پیدا شو فضلکیه او انتحائی شوق کراوه چه کم زاد دا چه کودشی کنه نو اگه دا چه کنه چه دا سلش پاکش الوکالو مشر خاره ده او بی بی مشان ده او نو اغلا میوار اولاد وار کی نو پریاد اوکال لارده هناك دعا ذكري يا رب فدغوحك دعا ذكري عليه السلام رفلت سوالك أواضحك قال ربها بلي من لذلك ذريتا طيبة ولي عرب زمان ابقى مات ذكريتا رفنا أولاد پاك سوالك ما لا أولاد لك نعم يا أرمان أولا تاتصو استاد رحم اولا فضل دریابون زیادتی نالنا مالا پاک و نادراک انکا سمیع الدعاء یقین انتو اوریدن کی دفریادنو ابی دعا جانو اللہ تقبل انکی اوریدن کی دا قول لدرا سخیم چو بلس او اوریدو والا نشتا اللہ تو برالا او علیہ سلامتا چود سمرکالو بڑا دی او بیدی شاند آیا افریاد اللہ تک جڑا مسلمان انا دا فرضان رسال ادا نہ لگا جے تو غور کرے چاغل اللہ اولاد ورکی ادا سے اولاد چن می اولاد اسمان کی خیر او اونچے عمارتے دے والے کہ نا ننجے مسلمانان اولاد کی نا به پسی پسی کله غریه وتیات کو کته غریه وتیات کو ته څوړم انټره ټوکي دیوته یادې کړو څه څه د مخه تکلو ډورا دتیچو دینو د قران نه پیړې اوب پدېني کته په کې جوګره کدا به خرابې نه کار غنانه نو مسلمانانه دروزه دا کوم یتړي مونږه څه کو کار په کې جنو مونږه کارو قال الله تعالى من يقول ابو جاءه قال جاءه ليو هم کو چبات خاروشن وی له نو مطلب داري تاسو قران خو نه لګنه چې تا ولادت غولنه جاده دا اجزيو پر یاد کې مقام بيجا انك سن يود الله تو جو اجانه قبل دبن بیان هر قسم دا اجانه چې کله ظاهر کې وګور او کله وخت سوال کړه اوس کو جاده زو نه خان دی او چپه ځواني کې دی ونو سې او ویډا لري او نه الله چې او کار کې ناغه د اسبادو محتاج با دي با نجاب باندې مشتاق فنادت هو الملائکه فتوايقوا د الملائکه وهو قائم يصلي او دې اولاو شمېږي با دا خلک کوي چې عمر همره پدې شو ترشو چپه صلوات له یا او عبادت کې او ملائکه رااله او هغه ان اللہ یبشرکا چیقنن اعلیٰ زیر درکیتاتا بیحیاء ویحیاء علیہ السلام صرا وصدقن بی کلمت من اللہ چی رشتی کا ان کے اگواہی کا ان کے فرات لو جو عیسی علیہ السلام بی کلمت وحکم لالہ بی کلمت من اللہ حکم صرا ای طرفا لالانا او حکم نمر جو علیہ السلام دے يحيى علیه سلام با اغاوخه خلقه <تصفيق> تاویخا جگل پیدا شو و خلقه تا پیدا بی شه عیسان علیه سلام مسیح ابن مریم اغاو پیدا کیه او بغیر دا مقلار نما پیدا کیه اللہ رب العزق <تصفيق> بی اخفل قدرت سرا پیدا کیه نا پیشنگوی ادا جوایب خلقه تاکونا و لما حکم الله فرمای شهابا يحيى چې دينه په هغه ژوند کې کېږي دازګي کې حيات ته پکې او غایو کې يې پراتلو چا حکم دې کلمه ده الله تر پهنا و طيبا او تشادوي مشربوي وحسونا قطاع دامن ابوي غلانو سلطقات به بل کل نه اورز کې پاس نه ځيګا حسورا دې ته او تو دې ته چې دا خبرې نه مانه جبنه بدلی اورو نه نا. بس الله رب العزت انا پیداکره دل سوچا انا ردل خادم دزی خاور درښت اگر رغبت و مه لانو بلنه چې دا یو په خصوصیته کرازي دزی امه تپاره وردا زابطه لښتہ چې ورې جره ووعدنه کووله ورې خیال بلان نه کړی کړه نه خلاصته پار قانون نه ده صالح بار قانون د رځ توعدو کې زرو او پاجدامه نه پاتش په سنحت طریقه باندې اوكي اغه شانتي اولاد دي شي چې امه د نبي اذياش ستاسو پرداګه ده ترا قانون دي وحسوران اغه پاجدامه نه من الصالحين قطرا بربي د کليابو قال قنبي من الصالحين د کليابو یو چټو درځواله نه هغه بیا داجر رسول الله اسلام صلی الله علیه و سلم راضی دی معنی قیصوم علیه سلامه دین خدمتگار انم ولان الله برنه خوخه بی یحیی قال ajo چې دوی هغه جرداکار دی دین خدمت او په وړاندې چې په لکان ورتای چې راګلو دیکھو هغه ته موږ پیدا شي دا له وګړو په هغه دی زمون کار جو کم دی هغه وکړه د دین کالي و څیر بړ کوی قال رب هو لگا علی السلام اراده کنه ان یا کون علی غلام سرنج بشی جماعه پاله له کوه وقد بلغنی الکارو او کنه نو ستینه دې ما دې دیواله امرت او خدما شاین دا دې دا وسنه چی تعجب دې نه پاره وک شهر قد حال کی بیو اولاد بک کنه دیو ځانه در واپس کیو قسم <تصفيق> دا تاجه دو کوورا ته تاوج کوي دا څنګه इलाكي ديشي اجب خپل کې دا نسبته او رشتي او کنه اصلي دغه فلچلاغا ما جنا इलाكي ديشي اکمزه له اضراره ونه کړه چلو ګورا کاله دانو د دانو نور انسانانو په شانو دا څوخه کوي هغه حاله ده نسبته کوي کنه څنګه د تا کو دا نسبت که چدا دا لازیه دا دا دیو عیسیٰ علیہ السلام بارا کی چکمہ شبہد آگی نپار تمہید دی نپاہ تمہید کی نور شبہید آبا کی دا زکریہ علیہ السلام بارا کی زیحیٰ علیہ السلام بارا کی چدا بندگانو کا طالک غالک اللہو یفعلو ما یشاء وی اغا ملک خرشتا دا گرنگی اللہ باقی اغسو چھو دا جملے سے کرکلا <مشف> دا تنہیذ دې یو بل جملې لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله بشار کید غجا چا خبره واځه اش اشباهات مش قال ان بجعل لي اياه وذكر الله السلام اربا اوږده زمانہ پاره نه خا دلل ذيبسلقه چره پوهشم سره دی وخت کې الله مال اولاد راکي نو چزو ته کې مشغول شم اور ډیره شکرييا الیکم جل او تسبیح الحمدللہ بش بش په کلمه بش از بش الزیادت نزیادت قال آیه دغه او الله دملج پر ذریعہ دویر ساده پار نهه دادا الله دو کلم الناس چته خبر نشووله خلق سره تلاظ دایانین دویر و زی الا رمزا مگر په اشاره ته خبر نشووله نهه دایخه نور خبر و د دنیا او ذکر هغه وکولئ دا حالت د خبرې نشو کولې دا اختلاري حالت او ذکر او الحمد الله مبارکې د تصبیح مبارکې او حالت استقرار نو زګه حکم وکړي والقرابک یاد الله یادو کثیران دیر دیر او تصبیح بالعشيه والابكار ا التصبیح على الله او ماقام کې او تصداقي د عاشيه والابكار سره چې هغه غرله زایلش نو وردا غته څوک هم څهکه چې قسم خبرې کوي راځي په اشاره او دوايا سمولي نو خبره به نکي کولې مونږش او ذکر الله کوو چې رب کولې هر مسلمان چې دغه حالاتی باغمان دي نو باید چې الله ذکر کې مشغول او حمد سناوي دلېو دې هغه زنا چې به پداه د نوکو په خدمت کې پرلارې او ځکم دیندار او خیری نو کوشش شې دا چې په عبادت کې ماسره ذکرونه کې الله لوی بیانې لا فانسوا دای علاج اکثر 16 دور نه بو غمره کال کنه چې د حالات پر وړاندې نه باندې چې اولاد مو کوي نری بکلو ته اولیکې لم پور نه اوټاله دا ویلو کې کیا خبر کی قرآن دا غیر رزکی چنا پر اللہ ذکر دیتی جب ایرو غرہ کر دین الوہ عبادت بنشتا اور جگہ توڑ کے الاخرے کو بالکل منع حرام وہ قال للملائکۃ ایات جاءت جوا ملائکۃ یا مریم اے السلام ان اللہ اصطفی کی یقینا ان اللہ ورکلیت تطہر کی ابا جکلیت او ورکړی دا د زما نوې مخلوقات د خپل زمانه ته ټولګه وایي موږ چې زده وایو چې دا لاره کور ته خدمت د پال لکان قبول او د اړې عام قانون خلاف د تقبلت نه ورته اسمره وروال درته او ستاپه له شه حالت کې او که چې مور بل لري وړا ځان نه تاسو فکره Tale کړي سمرا او روستو چوستا دے پارا کم مرتبتا اوستانا ناکم کارکلی ناغلی راجیبات تیراغی دے پارا غرق پاککلی که غلق عرصوی الزام لگی کنا او تاو پاکے محبوظ ہیں تا مخ کے ندا پاکیتویزا کچی روستو بیا اگر ظالمان بی الزامات لگی کنا وستا ساکی علانساء العالمین او تے پتول با میں غرق چلی انداری درکی پیدا چلی جا امممممممممممممم نور ہے ملا ایک ورتدا وے خ چتا باندي لازم دې چې دل حقن را عبادت کي دا مارې امقنوتي لران دي کي اے مارې ما جوزي کا پنر راته ورت دي ال دې کا ورګه اي مار را کي عين او کو کا سر نور خلقت روکو کي نټم روکو کا نور ده دلې عبادت کي سو اونوت کاجزی یاو یقویت نمرات چا قیام و اخلو نو قیام روکوس جدا تلپا کرابلو چدا سے عبادت کوا دوار کے عامر را جائی او دامانا چی موز کوا سرد موز کوا انکو انداموز میں دابیر تا روکوس اور روکولے او دام قانون مگنا چو صالے صرف روکو پورا سی ناغ رکاتی سابیگی چدا رکات رکسا نو قائم مقام جدا پورا رکات او دا معلومی کدا اولی ابن نتیمی رحمه اللہ من اگر فتوه کی بلیا چکلا اگر وقت که عبادت که دو انو دابون پا اگر عبادت خاناو خجرکی ولارو دور زنانبون که دیشی وقت روی عبادت بیکو اقتداب کول امام پسی ورگ مار را کیوئین یاد دن کارو خدمت که دنور سارا چسوک لگیا دی خدمت کی وی کل چدارا دی خکم اگیتا ناگر زمرا چې اخيره په پښتو کې ده خدای عبادت وکړه دا لري صفاتو نبی الله صلی الله علیه وسلم د خپل وخت کې دا امه منه کړو چې تاسو بزانو ډېر تکلیف نه چوي اګه غنبو رض الله عنها چې اخيره برچک پورې راځي دا نه پازي د ځان سره مخوب راځي پر او الله ډېر عبادت وکړه جنبیدار سلام علیکم مان خبرې به کول شه له هغه څخه خو خدای دروونه غلبو کې نبیه څه د معجزې کوله بیا که غائل جن اما الغیب دا د واقعاتو د غوڼندي دا واقعاتي دغه نو روحي الی نه روحي کو دې راته تا دې ته یو سبب د رسالت څه ا تا دا حقيقت او نا کو دل دای هم او د وی سره ای دیول قوله اقلانا چ کوم یو با ای دیول قوله اقلعمن کله با پالورشکې د مریام علیه السلام ذکر چ کله اگر چکم باغور کې خدمتګاران او مجاورانو د غیبه کې چګلا جوړیدا یو مونده خدمت نو قلعه نو قرآن دازیوکه خسنه پیواتشوه نو قلمون چه اریبا به توراعت لیکا اگر اولا او بلوکی اوور نو قلعه با هاو سارا اگرام با قطعه بایدل نو اگر ندی اجه کم قدری دا اگر او بایدو سارا لانا اگر بار روانش نو اگر باید ورش کوئی اگر اگر او ترنو بزاکریه علیه السلام قلم روانش با بارا بزاکی کما كون تلدين انه دو داري سره اي بيط صمون کله چې جگله کولي کنه به دا تکرارې کوو په ځګه ما فاصله دا يلقاله الملائکه يا جاء يا مريم اي مريم عليه السلام ان الله يبشرك يقینا الله غير الذيذاه بکلمه منه فسليمه سره دا څنګه ترغنه په منه دا سبر سوویلی پیداش شیعو ادم علیه سلامو <تصفح> چه او که <کیا> مروح جانی کانو پا سره اوید او عیسان علیه سلام هده برست رو کارکی خواد سویدی پیداش تقریباً یو شانو سره اقبل طرفنا چه بلا فرز اقبل سر سره پیدا کرو اسمه المسیحو چه نم ناغبه مسیحو نم ناغبه المسیح دا او عیبرایلی لفاظر چه ما شیحو یا ما شیحاؤو معنی مبارک بارکتوالا نمغرب شخص عربه تراغی نمسیح تدور شخص عیسی بن ماریم عیسی علی وفلام زید ماریم عیسی یسوع یا اشوع نغنج مغرب شنو عیسی تدور شخص عیسی علیه السلام یا لاغنون لگا یا ابو نرمه مریم او زویه مریم دا عصمانه او سیدو مشر غیر مریم دا سرو چرغ راش طالب خلق چه نسبته و شي morta بدې دا fare چه دا پېلش بې نه باشوي دي بدون باشير بدرللرنه بدرلل نه څه دي کوم ځای چې ماخلق قدغي اسباب او پیداکي ته سلامون ته دا کولی شي د نړی دا روان لیکه وجيهان دې دنیا مقروضه د دنیا کې کله چې به اشاره ملوځه راځه ترڅو چې اپکان تیرشه چې ربي دې خپل نو بل خلق دا قبره تسليمته لا د امنه 1420 دا ولاګا لمانه را پازيو ته مت بلګي زم دا سم چلے او دې به دې اولاد صحالي صح کته چا باندې جدوا غلو دې کنه نه غوي قبره قیمت نه نه یو سره دې غم وصل القرآن وجيئاً في الدنيا مخورز بوهب الدنياكي دخلق الزامات وطهمتون بجأنا دفاكي والآخرة أب آخرتكي جواز بآخرتكي بمرتبه وعالمي دنياكي بهم مخورزوه دنياكي بهم مرتبه وعليه لذيذ الزامات خلقنا اللهم يغبرا أطر عليها بجأسي طريقي سرط شكسوكي لم ينوبه مني نماز علی السلام علیکم دا ویلو پکانا ان الله وجیح ولی باغ میدان لای دی نو کنه هغه نو خالی دین اوسه لمن کوشش چه ډېر من, من المقربین او ایضا بندگاننا تم ربیوالونه الا دریرز دی تو جے خلق نے رب نے اثبات کی گا و یکلم الناس اقدر بقیا خلق قرات المهدی واہلہ ف زانگو کے المهدی زانگو کے واہلہ ابدال کے قول مختص دل متصیہ بارکہ مختلف اقوال ہیں بیگنا تو لے متصیہ ہوئے لیکن جیتے بڑے سیاحت او مبارک دې او څنګه چې تا غو بیماری باندې لا فراخ کې نه وی وړه کی او چایلو چې داغه ته وي چې په پکو کې دونګي واله لیدلای کی ټوله په یوه شان چټه پاو داغه له ته ذکر چې داغه څه صفات نه لري بلګاوی صاحب یې دی دیو دې تا وره چې ما لريما سلام تعجب وکاو لوګو چې تاسو ورته تلان وای ل ویلا تعجب کوي پریشانی پیراگی؟ نا دوستانسو خبر باتن ناقو قولم غلق ته او بل ویو کنم ام نازا خبری باقی خلط و سرای دیرین اخیار دیرین اخیار تیا دیرین اخیار تیا دیرین عجیب و غریبی قل محد وقالا وزانگو که ببناوالک محد زانگو تاوی مطلب سو بولوکوالک پا درین مروس چیاغو کمی خبری کری ناقبا لیو ساریتا اگرش پیتا کالاکی و منکی ولی اگر پیغمبر معجزانہ کلائم دا زیبا بسترین زکرکی چڑیو محرفین لی ظالمانو چیغیر دیر دامت لیبا بسترین چیغیر دیر مریم علیہ السلام تاسلیر پا رہوئے چیغیر دیر بچارانی ہو خبری با قولیشی ہو نا دا خبرہ غلط ہے زکا قیامت کی بام خلق دا ہوئی کنا حیث آلیہ چته الله کلمه ایت اتا خبرې کړې هغه په سره داغه کوم چې دا وخت کې نه باغ وخت کې دی رسول الله سنت سنت صلی الله وکلم تناس تن مادی واغله خبره وته نه ځکه انده معجزه به دروځي چې صلی الله معجزه پن مادی په لوکو علی کې ابدای ما دعا واه چې نی عبد الله ا مریم علی السلام دعا ضرورت بنی دیږي بس دی پوشا خبره کوهشه ربګانو کې خو په دې معجزات وکنه وکاله عبدا لاله کې د ګډاوالې د خلک خبره کې حدیثه معجزات او ځکه حکمت دې نو مډاوالې مډاوالې وای کنه رسول الله باندې کله خلکو منسمه جوړه کړو د اجرې د رسول الله او عمر جل الله اسمان تخې جوړول رسول الله اور سمرا بھائی اگر اللہ کے علم میں اور سمرا جی جو یا کوئی گل صاحب دے کاروانہ قبر دے کناوز دیو دے اس تے دارے روستم اگرہ کوزی گیا او جا بغیر کو تکبر کیو پ진با تو صلیکی تو قران مطالعہ تو کہلاں دان ما نے اگہ بڑا والی ادی خ کمل صالحین ان دا جنہاں خلقنے کامیابی آونہ ائی ہوتے أو قالت ربي أنه يقول لي ولده ومريم عليه السلام إذا لم يسرنك بشيرك ماذا قال أولاده لا تعجب ده وقالت تعصيش يا غا يوقع لهو كده هم؟ هم؟ وقرانه يقول تعجبه ولم يمسسني بشاره وحالا رجني رسولي ده؟ من قاتل لقات مشتاب بدكار مشتاب وقالت تعصي خبره قالت ذلك الله ويا ملك دا شانته الله با یخلق ما یشاء پیدا کی هغه شو غلی یخلق ما یشاء دا رو په تلې دی هغه پیدا کولت پیدا لې کی ته باندې که شانته دا رښتیا دا د نکد چا عام اذا قضى امرا كذلك فهو كي يقول له قل يكون فيقين هو اذا جاء شأن موجود شيء فظنوا ان ذلك هلاك نديجا بداكيد تضمن كنوي ششا موجود بش دال شعرات راجع هي تذير وترال او كذلك قرا وعحسن ننغمر صفات ذكرك ويعلم الكتاب والحجما اعلم وجدلا لا ال حکمت يوم على ذا الكتاب كتابت بہت خفی لیکن بہت او ال حکمت خبر بہت خفی باتیں ڈونگے خبر اور اس معنی ال کتاب قرآن وال حکمت او سنت نبی جب یہ تعلیم مولا ور گئی کل انسان اسلام راش دنیا تھا تو قران و سنت ذکرا تو بیان پا رہے ہیں کہ کی دیواری بکرے و الطا هذا الانجيل او طارات الانجيل فيل اممون مرقي و رجول الى بني اسرائيل اليهود بهامار بني اسرائيل لذا نريد براشه بهامار باي 4 وقتك موجوده قال تبوي اني قد جئتكم باياتي وارديكم يا كنون زلازم ان دا استاد تمو جي سي سارا سارا درن تا سنا تلائل در السلام او من الطين يا كنون زبا جو استاد دار دختنا كه هي ادي طوري عشان بشكل مارغو اخلقو دا لفسرازي لغور لا بالا کيونس کر سي اخلقو عايشه اور السلام باركي دانته نسبت کو مجا توصوان چه پیدا که اونکه خدا رسیزه اللہ ده وزان تیزه کنگی چه زبا پکی اقپل سار کمان اینه لخجن بے جورو ما وزا اخلو کمانا دا چه جورو ما باقا زاہیم جورو نا چه لاس پایک کلی گیا لینب پاکی کئی کنا او من اپتیل اتیران یا تیران نا کہیں شکل بای چه زبا جورو ما لانسو امیا خان فقو بی ہے وزبا بو که زمانو بگجدا کاری فیا تو طائرن الله لشی با مرغ او الله داغه مرغ جوشواب دوزي ايسا ده سلام داس کلون مرغ جوڑے کلي غلختن دا ده شکل عجبه كه و كلام اولوت سوخه ته ركيا دي چ داوت والله اعلم كه قران او دويل دي مرغ داغه نمرغه جوشلو الله به جوڑے ولی باذن الله دا مطلب نی چې ارشد دداسه او کار کوي او چرابه ورنلاله دي داګه داګه موږ او چې زو وکړه او چې ورته وایي چوغور دي نه منه اه چې باباجان ارشد ولی شوبه باذن الله ولی دا الله په حکم مخره تعالی او سلام بارکه او دا تو نو استالیس دل نه نو نور مخلوق دا ته مرانه ته او کلامت دې معجزې راه ته ورته تمره دی یا دې ورته هغه دې نه را یو اجازه مطلب دا د دې نه پدې خبره چاورا کمزاد د دې پولیسي چې له خدای نه یاست جوړ ګل شو پایې کې کو کې اوس نه غواړل او تعالی چې د مریم علیه السلام د بدن کې بالې نخر جبريلي سره او جبريل عليه السلام باندې کې یو مبارک په باندې پیدایشي دا پیدایشه په کې مو رسول عليه السلام د خیرنا لخلي مرغې او چې باندې دې نړی په او د الله په حکم باندې یو تاسو د مخه یو چې راغله اشترا ملک دې جبريل عليه السلام هغه د کې یو کله دا کله جن پیدا کیدې شي رضا دلیل سره خبره کا او بره ول حکما او زبرغون ما درغادو او بره مرزوالا حکما چې ما درغادو دموره پیدا شي غون ابرص بره کی مرزوالا دغه کوي چې په هغه کې طبيبین دیرو او د دې خبرو ته لابلن ورته نه یتا سلام بل الله دامه ان خو څو چې خپل د اختیار جدا وره دغه معجزه ووحي الموت بإذن الله عزوز واندیکوم معولا بحكم دالله دانداغ معجز واند جمع بجاندیکول او دا جمع او دا جمع بوط وقل جدا راشد دور پاکوانه ده نگورا دلیل داده خبر شاقا جداقو اغا نفخه جبریلیان جداقو اغا سر بانده دون روشو اغا هتانه کلام ده جداقو اغا نفخه مسیحه بانده څومره چې موږ ګورې شو ان دا به کوي داګه دا څنګه انکار کوي چې ما دا پلان لاغه پیدا شي اما نهخه ایبرهلیه سره په اول عبدوسم محکه معجزه عملی نو سره علم معجزا ورکی او دا ما تاسو بما کوونو باغو ته تاسو وما او ما تجرون فی دیوتیکون او دا تاسو ذکر راځي په ټول کورونو کې دا حاله تاسو او دا علم ما دل نه چرته دا علم ما جلا دا چې دا پاره دی دا نه نه کو نه دا ستر کا چر چلاستي چاری کر سیمان دي هغه ټول جامعانو رافیانو ترویتیانو کاهینانو چردا دعوي کې په دنیا کې چې مونږ تاسو ته کوم حال دا د او سره نجاوی تعالی اسلام خدا معجزه ودی زانیمان و بامران و سشیری جا دی معجزه را تی دی دا دعوی کی دی دا دعوی نو سحری او یاد روخ دی نو چه سحر نوم کفر دی ایمان ناپاک دی نو چه ایلی و سر دی دی دا پوست کین آگا او جب کافره عقیده ساتی فیلی اسلام ویلو کل جی دی لراله مرز نکی گی بیا کمی افتو روزو پوری دا یو لپاره تاکید دی نه رد به دغه قومونه نه چې دغه انسان دا معجزه د سړي معجزه دي د علماء نه داسبات کړي الی بذالک آياتلکن یکنل بدیکه قامه دلیل استاوده پارا کنتم المؤمنین که داس المؤمنانو و مصدق لما بینیدین رحمتان او زاهر استلیکون که دغه کتاب جمعستونه یو تارات او جګو جاءو ځکه نو تاسو سره پارا بیان د حلال والیو کوم توحید لا مانای حلال هم نه کوي ورته زره عليكم بعض هغه حرام کړي چې په تاسو باندې تاسو سره په داملې د وژنه صدا وکړه بیا ربكم او هغه نو تاسو باندې وجه د رب تاسو نه خدای ووایي ان الله ربي و ربكم صاحب حضور دا ر سعاد السلام قوننے چرا دلانت کی اللہ کو وحدانیت اور اگر باج قداب دیچ یقینا اللہ رب زمانے اور رستا کو غیر عبادت کے صاحب حضور طلب عبادت جزاء عطا کرے تو ابدیت کے زمان رب دیتا دا عبادت دا هغه کوم چې په معنۍ آزمون دی او تاسو لازمي راغلی رافرق شې طرح دغه د نبوت ته حاجه ترات مستقيم دا صلات مستقيم نه غندل مونږ کوم سوال کول غوږه غلارډ څه نه ته مرادي همونه بنديانه کله عبادت کوم لمن بندګانی عبادت کوم او ته معبود دا غلارډ فلم ما استعاذ منه هم اصحر کلاش معلوم که ایسا علیه سلام ده دینا کفر چوی که ترشیر خبر منینا او پا کفر کلکنی اما قابلیه شروع که قال من انصاری الالله وی وی سوک بای مدد گاران زمان دقارا دینا اللہ سوچتا ما صلو کری که او دا اللہ دینا خدمتو اما صلو مرستو که من انصاری مدلسو تو دنیا که فضائلی اسبابو که چه ما صلو ملگی رشیو که مرستو سلام الله د دین لپاره حفاظت قال الحواریون انه انا حقدر سوفه ان نحن انصار الله نويا مدد غران د دین قال اغله پیغمبر من بتقو مسمون دي قرباله ته تیاری او حواریون الحواری حضرته تویلش سپینه jane تویلش دا یو هغه وخت و د رسول الله بو چا وو کتل دي د بیاو پر خدمت نه کوله رزاله سلام ورته وې چې پریږده تاسو جامېینده راځي ضرورت زو زو طریقو خېما چې زو موږ زو ها هغه په دغه پیمانه زلي شو دین په خدمت نه پری راځه ما پرنادي به نو او پاک کله زه غوږم ګلانه نازل مددګارانی وخا ازره زو عام الله بالله ایمه مان راوړې پاله واش هغه لکه مسلمان اتجا واشه څومره مسلمانانه موږ تاسو سره ملګری یا کوله ربنا آمنا بما انزلت يا رب جلو ایمان راوړل څنګه تا چې دا نازلته وتدا نا يا رسول پاره بو کو دغه خلق ته ا تدبیرو کو الله مکر تدبیر ته چل ته ویلش هسپټل لطیف خفيف تدبیر ته ویلش یو هغه خلکو منتبه جوړه کړ خدا ما علا ساته شکل د بندیان په حق کې ذکر شي او په غلطه د وی کای نه او د الله بار کې استعمال شي دا کوم تدبیر او تنظیم دی ننره عبادت نه ایتوم ویلش علاوه دما کې رسیئ وې کوم چې باندې آن وکړي او لا چې کوم ګونیه افس له تدبير이가 خلق را پاه زيدان رسول الله او دغه مالګرو باركي خبرې شورو کړې نقصان شورو تر دې بوري دلالونو بادشاہ دی موي جړدا شانداد دیو سره دیو تخریب کړو باندې چی د حکومت دلونه نیو ډېر له نقصان وره دینم پښې دا شه کې چې نو نو بادشاہ حکم جاری کړي را وه له نو خلک راغلي رسول الله صوصي دا کوشش یې کا دا اوریو نو هغه ووا او وټو نو باندې چې تاسو داري بازار باندې پوي دو اته وبسر نه علي مختلفي طریقې خولې دي چا سړي دې باندې کولا دپان څخه د رګي ده غلا ورکو ژدا ورځ دا سډېر له فامیلونو مزاله پکی دا هغه په اوله ډېر دین ته پاره سیکل دا را کاوه دا دا راګه وګړه کی السان السلام تعالی له نوولو او عزیز او ورسلامه خپل په وسیله خدای خو مفسرین خبري مختزہ خبره ده چيلي په جره په سر نتاغه غواکي الله رب العزت هغه اوچت کا اسمان تک ادي دا شانته پاتې شو ندي دی یو چپل یو تن اونیو عليه باندې تو اترو قیامت او بشکی حاجم ګم څړې پانځه کړي نما ګرودا شو کومت ده خبر او رسول رسول راځه ماشه اپارې لجو کوما جل الله او تدبيرك الله دا غذر حفاظت ورته را دي تفصيل کې قرآن اللہ خیر الماکرین اللہ بہتر دی تدبیر کو دا اللہ تدبیر کامیاب دی خیر الماکرین خدای غ مطلب دی کنا راځه علی خلا متادی داګه مظلوم ارادوں کو چھسن نہ بچو ایو قال لا با ایضا علیہ السلام دل نی متوسیجا یقلن ذکر اخلم دعلا فرادوا الی ازق ورتکم تعالی رسلان دا, دا آسمانن وراد اوکا چا ته تفتیریش د متوفیق معنی اوکا زتا پورا علم څنګه وراد اوکا ورتا کوم کینตาลه او متوفیق دا معنی جوړی چې زه تاسو وکم په پلوه کومه بچو همغه منی بچو په تل حل را اوکا الیا زتا ورتا کوم پلزان عبادت دا توفی و او لفظ دی نو دو دوه طریقو سره دېسته عمل لے۔ چان ابي علم خلق استعمالي نو دو وفات د فار استعمالي الګ پلاني وفات ما دارو استدال کړو او کله چې بولغا او خيان حلق استعمالي لازم ټول جهدي معنا اخذ الشيء وافيا چې اوسز قرعه استيفامانه اوسز قرعه است يعني سره د بدلنه مطلب دا چې اني متوسلا یقینا ز قران غسطن کہ ان تعالی را سره بدان او شرحنا سره بدان او چتوما از نو تفسیره کو ټول سره داتری باندې ابل او نو تفسیره نو جسوم لري چریدا مانیا کړه متوق القران ګور چسره علی عمران ک اللہ ویو کړه او هو الذی یتوصاکن باللیل ویعلم ما الله غږ کوي چې ګوراه لیدا درشته یو تواصفه کوم د څنګه هغه کوي دا تلسیمه سره چې دا باندې مورشي ورا اغسطرے نورو خدا بادان سره نبيانو دنيا تر الهي او بند مطلب یانه مارګ ده بلکې پورا اغسطل ده نو پورا اغسطل په دي طریقې سره جوزا علی سلام سره بدن نه اچي هغه سو دواوي شردا غراندن سنگوش رو سر دے کر کے قطادا رحم الله ازگرکل دی امام داغوی رحم الله داغوی طارا مع الملائکۃ فهو ما هم حول العرش اغا ملائکہ سراوال و تط ملائکہ امزدان تر تعلقلیش داغا ملائکہ سراوال و سلام تو ملائکہ امزدان داغنے ملک جون زمکه نه بوته ال تکي دا غنه منه جوړ په واستي جوړه سمانه نه ځي پته ولا ورکه چا غوال وته او کڅوډه و چې څنګه دلیل او قانون کې ذکر نه سمخ کې چې دا ایزال کلام نه چې دا حټي نه مارغې څخه جوړته او دوی به پکې و او چې تاسو نه لري الله غمبر دې پیدائش معجزانه شویلې نه دغه دا قوت نشي چې دې دېوالې دې دا نو بده کې دا کوټو او چا ته السلام علیکم ختم شکه الله تعالی له کمنه او تاسو کوم کې دال راځي دغه څنګه دغه د کېد نه د الزامات لطافه په متواتر حاضر سرتیات چه تعالی السلام قیامت نه دې وخت را کوزي او چرای شي له نبی علی صل او سلام قدما انه عمل کې غلط ديخه خاتم الانبیاء ده انبیاء د بن اسرائیل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء ده ټول انبیاء عله الاطلاق وګورئ عیسیٰ علیہ السلام چې راځي ناخو هغه نو ګور تاسو فرشاتمان څخه دلته کې پیغامه کوي سید د امتی چې د نبی السلام او دې ویلو نو ځکه چې نبی علیہ السلام د ټول انبیاء ولا خاتم ده او اخر ده کافرین کار نور علی السلام هغه باندې هغه امتی صحی دی نه یبه نه چې چبا خدمت له بوټ باندې سوال را نه شي ها ویو غنج کوم علی السلام جان دی زماره تا د غاره نه سیواب له نورو چارانو قام خبرات رسول می سلام علی السلام دا تابې زفن بوټ طارکه تمانشه تعالی قدمش پاګون تعالی د کاجرنه وجعل الذين تبعوته اگر دن علیہ الخلق اور چادی داری کرے گا وہ کل الذين قبرو دپسراں جب ان چادیری دی الیوم یوم القیامه تروا ذل کیامات پوری دیکھو قدرت بادشاہ کا چغلپول لگا بسر شکایت کا ندیر بارے کولا شہدا خلق بادشاہ اور یری اور ندیدے تابدارین اور رشتش کا چود مگرتے نبی نیہو اللہ رب العالمین دا کہو کہ اگر کمل انا ریډه قیامت په دی باندې دا پاک وګرځو دېږي به چې 350 چې دې یې کنه او دا غو مقالبین دې په توګه رايي چې دا و و اللعبان اللعبان دا خلکو کوشش داو چې نو یې ځای له سلام باندې ته جوړ دې او الله رب العالمین مان ته جوړ دې یو وخت دا مې نه سوچیناو دې کړو او الله دې ته ولي هغه شراشی قیامت کله د دجال وکټلې دا دجال د څوک ملګری اړيبه راغلي وکټلې او هغه سلیم دې چدای خاله خواجو کړه نلاوې استا ملګری بردي د پاتایخه دیو کوشش دی چې تاسو ته دې اړیو نه کی والله تاسو کړه چې دې یو تا به دې اړې د ختم کړه دیلر رسوې ثم الى يناير جهزن بیا ما دعاو تاسو کې دې تاسو ته احکم بینکم وداه کولو زموږه تاسو کې چې فيما ګونځي تختلفول هغه د دې داسداري السلام کو قام الذين غفروا فقال جکان فَعَذَّبْنَا الَّذِينَ شَادُّوا فَعَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَنَ بِذِلْفَارَ ثُمَّ لَدَارًا بِيَدَ سَلْبَشْكِي لَبَدَ ذاتِ بُتْبَشْكِي أَنَ بِذِلْلَنْجِ سَلِيبَشْكِي أَلَا يَجُونُ ذِكَا كَأَيِّ إشَارَةٍ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّهُ مِثْلُهَا فِي الْآخِرَةِ كَأَنَّهُ كَبَرَة و الَّذِينَ عمل غان جم منير من الصالح عملك فيوفييم جوهم ف قبور كدي ل العجردي والما ولا يحب الظالين ال محبت مك چاذه ظال سر ظالمان خلك لا ييس مجزكر شنا وذا موجوة ظالمانانه نبي سلام دلوور ج الك لور ع دي ذلك من او څنګه قدم ندي سره کې غالى کلتو عليک تامنګ لولو بتا باندې منل آیاته 68 قران ور ذکر الحکیم او باندې خدمتونه والا تاګان قران پروت چنه والا کنه چې دا خلق زور پيليږي مسلمانان اوی مسلمانانو نتقران زور چې دا خلقو خلیفته ته معلوم شي او قران سره دی کتابه مغامختہ څلشتي اداره او خارجي ښاغل دا غل موته د انسان اسلام تعالی وروه دا چې تاسو یې جبله ريستر نو د دې ځانه پیدا شوي دي په د الله عز وجل قبر وروه ټیک تکره نو قران جواب پیدا انما سلا ایزا یقینا حیو تعالی اسلام په پیدائش عین الله ای بل رضا الله د ادم بشاند ادم علی السلام دې قال قالون ترادن چه پیدا کړل داج علی السلام او اورینا ثم قال له كن فيكون داوود دتا دشا داج علی السلام سو فیکون موجود شو داغه ورسوک دا داغه ورسوک ها نو داغه دلسانو تا او شو کما یادای دا کومور شتا او داج علی السلام الله والا چه د بیا <متلاح> ته په دې سره له پوهې چې د محمد <متلاح> رسول الله وایي دا که دا غوډا مېشته دا به تر جوابو لا پوره آله حق کنر رات دې دا بیان حق له درگاه درگاه تعالی یا حق دې دا درگاه درگاه تعالی فلا تکم منل منترین پس مګي دا دې شک كون كون تر ځای مارکو کله په بارا ته کې دازي یا په ریډیو باندې په لسو ساعت کې دغه غلطي عقیله دته غره بشکته پرې نورې زور علی خدایي له عیلو او زیږه ټولناته هیڅ ضرر څخه چیتاب روانه او قرآن چې د مثال ده نور ده نور د چا دیو له لګله کیلو د چاواله چې روانه ورک قرآن مخته بل کتاب یې ده قرآن مخته بل کتاب نه چلےږي نه ته دلیل د قرآن غره کا تمام حج جهفه او اوس چې داګه دې تاسو سره مبارک ده چې او اوس په خبره نوځ اعلان لري مباغلي چې یو قدره بوله پریز دا تاسو په دلایله نه کوی دا غواخله په دې نه څل لري سړیو چې مان روان کرے او دې موږ روان او روانش ویزټه کار لګو دا چې ساره غارې ته سو نزل چلانل ته تصبيه ورته شي دا غوстаў ته اله کو کليما وای دې کليما ویله نو هغه روان نه নাওন নুন মিদার কাতালাত গায়ার রাগস্তা হইলো উস্তাদ দান্তি বকেলে মোনে পুইগি যদি ইলম তমালে ন লকোরান উতা তো হদাইল যুকরশু কত মনে কলকে তা দলিল জকদর নিস্তা লরাজে বলে لن ويا تعالوا راشاء نذو ابنا انا وابناكم ليركار تمرضوا شروا بالمنغام قال الازمان استاذ لمقتل وراوله تقتل ولا تا ولا ساكم اغلنوا اغلن استاذ وينصلي والهتكم ام با بلا او تاس با بلا كل برجم شو ثم لا تاهل تبياع اجزوا ترياد ولا تعجزوا فنجعال لعنت اللہ علا الكاذبین بس او بگردو لعنت دا اللہ بگردو جنو اللہ جسوک دروغوی تو تا پہ لعنتو کی اتا پہ عذابو کی تیر اسوا کی دا سوال بہو رازے نا قبلی جکم خلق راگلو کا نا ناگیو بالتو قتل نووی ہے ویرمونا محلت راکی نو بمشورکو قلو کے ناگیو بس ٹیوشد ہے تاوست داما تاوست محلت تے چاہینا آران نار پلو خلقته سره جمعنه وته وي چې خل کوستا سره په یګان چې دا محمد رسول الله خري پیغمبر دې حق دې یقین لري او تاسو کتابونو دا غوښته ده چې او خدا څخه پاک خلق دې نه یو کارو کې اذان مرو تا خیر با پدی کې چې روغ روغه بوسعودي جزيه مقبول کو او ذا زت کولو کولو کولو تا مول تا دې او د دې سره غره ځای نام کوي موږ اغ ورانه مخونه وني شکه مخه <مخامت> مخصوده نو تاسو او تاسو یو چې د ابن تریپور و, و هو لګي دا ورزي هغه مخونه دي چې سوالوونه غره بند خپل ځای نه راځي کالیرا د نهان واله فاطمه رضی الله عنها حسن حسین دی علی عليه السلام دی نو له اخره خاطر کوي ورولغه کینې نو جړبا هو ترسي نو تاسو یې وایره دوران له نو هغه قبر او قبول پرهغه مزید مبا كما نظرنا هذا الذي هنشي نبي الله صدق جيانا استاذه صلى تطهره تضمنت بقوله بس لم نتعجزكم من ذا غيره كانتي جرا وقت لا انا يريد حضورك يريدك انا تضمن ضمانك جدي ذره خض دعايته الله هذا هو القصص الحق یا کنا انده اماغه بیان له حق قص بیان واقعیت و مال الاله الا الله دعو الرساله او نتیجره الیلو لست له اله سوا الله دعو الذکرک دعو الذکرک چینه دال الله ثواب الاستغفر ان فإن الله اللهم العزيز الحكير فا يقنا الله زرور حكمتنوا له فإن توله كشردی غوردن فإن الله علي من المفسدين فس يقنا الله بوله فحال لبساتك ونکو بابا رجی دِي خبرتا يجدیب دِي بساتك دیوه نور صنو کیخا لباس اللهم ببور دیا غبو لسخوارك قول اے کتاب والا تعالٰی راشی الہ کلمتین داز کلمتا سواین بیننا و بینکم چه برابر دغمن غمن است سکی داز کلمہ توحید دگا تو تاں تر کا پورا معنی کوی نو زمون غا است اور صلح او یوند بسوا رازی بدی کلمہ تفسیر اعلی گے مطلب سے اللہ نہ قول طا کو لو درتخین و کلی نبی علی السلام کہا اننا درفن جدا وایا او گاگا پیراندي ملنگان وغیرہ ټول په کېات کې دي چې دا به الله تعالی سره شریکو ولايه تغربا ذلابدن اربابن الله بني ذبا ذمن باغلر خدایان ننول الاه ذوالعنان سوچي او سره راو کلو دا زميليخه ايده وکنه چتاو سنکړي دا بني دوتن پکره غل نووي رسول الله تي شرمو کوټ ارباب لدی ویلي او دا, دا, دا نبی دې رجوع چې د هغه حرام دی نو نه دی ویل نه اچھا حرام څه بیا د دې ځای ته حلال نه دا زده د دې استعمالو پېټک لري غروبیت چته تاسو او حرامه اورسل نه دا دی ته دې ځان نه موته اربعو نه چې ته غريڅوې چې لکه درځو نه ما داغانه په دې خیانمزه نه غو خوته سجده نه کړې یوته سجده پای ښا ته ولما نڅول او من نڅولې کله لا بوچ او نو کڅوي څه نو غوړم چې ولورې مال د الله تعظیم ده او منښت عبادت که چې आवाज کې چې باندې کې راورسې خدای دې الله دې چې الله باندې کې راورسې ته چاته وي بیا دا د نړۍ زوري که خبرې دې په دې شر کې متلاجه هغوی یې نه آیا ګویږي او دا د پاینات کېږي چې تعالی د الله د پاره غلواز د عمل کو چې نو نو خده جواب ته تاوي পায়ن دا الله او چې اقول صحو او آیات چې ځواشه دنه مسلمانان چې د الله باندې دارین تا ځنه منه واي موږ راځل خبر اورو چې الله تعالی دا یو تاسو ته مهاله یې خل او زواجر سروس او دې څنګه یې قباحه جنا قیقا دغه چالوازه جسم را چالاکه دی قباحه جنا قباحه چونی یې راځه تر یا اهل الكتاب ای کتاب الو لم تحاجوا ولتاسو جگہ له تیر ابراهیمه په بار کله ځله ته تورات او انجیل او نن نه نزول شي تورات او انجیل الا من بعد مگر پس ابراهيم عليه السلام نه تيډوي لو یو د ابراهيم عليه السلام يهودي بل مینه سناني ښه او یا يهوديا ته او سيته کړل تل درو ده نو قران وي چې يهوديا ته لکه تورات او انجیل نه روستو راغلي چې نازل شي ا نا تورات او انجیل د دا يهوديت او نصرانيت اغلي وکم ده نور اوس يهودا سو جو بکر کوي زم د شجر ته زم د شجر کی کوي سمه غلط کارونه چت اورات انجيل د ابراهيم علي السلام نورستو لازم شي دي او يهوديت او نصرانيت دغې نورستو جوړ شي دي ابراهيم علي السلام کو څنګه ځبد کوي الا الله مگر په دا غلنغه اول ادا او تاسو موږ سوچ نه ها انتم ووری تاسو چیئے ها اولئا دغ خلقی کنا ها ججتون تاسو جگر کولی فی ما لکن به علم پا اغسکی چی تاسو لو پا اغیقی سا علام سنسا معلومات تتو سکر دیسال اسلام بارکیم جگر کولی داخری پیغمبر بارکی دابو ایچ اس تاسو پا کتابونکی بات آگی سے ذکر ہی کنا خلی متحادیونا پاسولی تاسو جگر کولی فی ما لکن به علم عن سجي الذين استغفروا الله تعالى كما قال لهم سلام تذلل مشتا نبي علم اولي الجلاله او بها اولي الجلاله والله يعلم ان اولي وانتم لا تعلمون اتاسن بويه قال في القران سرا ابراهيم عليه السلام بارك ما قال ابراهيم لو ابراهيم عليه السلام يهودي يهودي ولا نصراني ان نصراه ولكنه كان خليفا لیکن اوغا پاک مسلمان انیپن پاکو دار قسم باطل دینونو او مسلمان مسلمانو قائدارو دلاده دا هر حکم مسلمان و ما کان من المشریکین او نا غله مشرکانونا څنګه چې په یهودانو نو ساره باندې غیر بلګو چراد غنتا خبره راوی دغه شانتي مشرکانو باندې نور بلګو ولې غیوی دی پونځان تا خنا کوي چې موږ دې جنباندیو ها نو جواب دایشه چتا زانته دا له عربو دینوای ناخذ الشرك غور صخ خلافو انا مشرکان وخلقنا بغابا ایتاتو تاسو چې شرک به 12 ورځې لګیای او تاسو دا عوام باندې لسه الا اول الناس يقينن به مزدي خلقونه به ابراهيم او ابراهيم عليه السلام تا للي تبعوه او خلق دي چې دا بیداري کوله جزاك الله خير دلوا نو ولي قلیم ارغری و هاذ النبی او دا پیغمبر دی ولذین امنوا هغه سانچه مؤمنان دی دی لا یقضي ابراهيم علی السلام باریک دعوکی کنه چمو دا پدنیو طریقیو نو تاسو سره دعوکه سوچ پکارل والله ولی المؤمنین الله دوست دی مؤمنانو دا هی حظت کئ اوذ خلقد مکرون وقریب للساعی نذير چال <سؤال> بازونه سايتي ود من اهل <سؤال> الكتاب بل رد طريق امره چه خلق د جنن لري زمرا کويه وقهر ي والدلاله الكتابه لا يضلنكم كاش زمرا جتاو وما يضلون الا الفساد او دي نجمرا کويه مغرقل فاننا وما يشعرون ادين طويل سوچنه کې شور پک نشتا يا للكتاب اي كتاب الو لم تكفرون بايات الله ولي تاسكو پر کوي بايات الله باندې وانتم تشهدون اتاسو قواهی قواهی اوی بنا اسمار ایخا کپر کی قواهیاتون دا <تصفح> اللہ یا اہل الكتابی ای کتاب والاو الحق بالباطل ولی تاسو قدوروی حق بباطل فرق و تکتمون الحق اولی پتھوی حق وانتم دعلمون اتاسو قوئی گئی جا سرزبوی جانبوث کر تاسو حق خلاف کواه و پتھوی کتمانی کواه تلبیس حق باطل فرق کتمان حق خات پټول دا له صفاتو عادت زغونه ولا وره کلا چې کده ځان علی سلام بارکه خبره ولحق دې پیغمبر صفاتو هغه ټولي پټکی ابراهیم علی سلام بارکه گواہی ولا هغه دې پټکلا دې لپاره چې خلک کله کله پټکی او خلک پاره دونه چوزان ته راوړي ځا چا وره خلې ته وره ارتداد د خلک د پاره خلک د جن والے دا نو ځانې کو سلام شوره به وکړه چتا سو بلال شهدا ا دې ته پیغمبر سره بکی نه او ایمان مختاره کې چمنګ مؤمنانو د پلانې زه راغلیو ها نو شروع شته نو راځلو کې ب بیان کاره کې چنه ما دونکو د خو له مون معلومات کړو او راځه چل وله مونږ جوګدن له بدی پیغمبر کې بدی سړی کې هغه سپیدان دی پیغمبر نو چکم صدقه لناری بتاو سر راو چا دیو نه مننه نو څه بو یلو وقالت فمن اهل اولی او دلیل احل کتابنا ایمان اختارکی ایمان رو ما؟ ایمان اختارکی باللذی باق کتاب انزلات نازل کرو شوی دی وانا اللذین آمنو بایق فانو چمومنان دی تخبر خیار کیوی کندا دی شاید اوی جبا مونازل شوی دی نا پاگی ایمان اختارکی ایسی و جہننار پاول دروزکی و اکفرو آخره او کپرو کے پاکر دروزکی لعلهم ارجعون دیبار جدا خلاقوا باشی یا مطلب خدا رہے صداکم خلق داوکه نجیب واپس یاکه زمون نسول دی لتلئ الکه صمنه پیدا شوی جنا نری ولا قلین ادین نو ایمان نو واپس ده یو خیل جوړک راکا خیال سره آیات ورې وران دي او سستریم ذکر کې چې تفسیر بل حاصل ده د قرآن کې ډېر ګرانه آیات دي قرآنانی کې په بدی طریقه چګور د قرآن یو ترتیب دی تدریج چې یو زی داغی سوال ذکر کی نو بسی جوابو کی نو بیاد آگی سوال ذکر کی نو بیاد جوابو کی نو دا آیات بڑی ترکیب سر را وستری یو حبر آگی دا ذکر شوا چه ایمان کې نیمان ایمان کې خدا زی ذهن چې چکنی ایمان رو ره نو سو داغی که هم احتیاط خیغ اقبلو خلقوتا و لا تؤمنو او ایمان مخکارکوه الا لیمان تبع دینکم مگ چتا دې داروي دې دې استاسو ولا تؤمنوا ور یو معنا خداړه چې مان بنورې مگر دغه چا ته پارا چتا دې دې دې استاسو رېمان معنا باور دې یقین دې چې بل چا ته خبره به ور الا لمن تبع دينكم د هغه چا چې استاسو دې دین تابع وي او استاسو ملګری استاسو لو هغه ته خبر اخته راکوي یا بل هغه خبر یقین کوي خو کنه بل څه وره نه معنی دا رنن دی ول ورکه په دې خپل کولغه ولا تؤمنو الا لمن تبع او بل ایمان مراله مگر دا داستا سر دین تابع شه مونږ ته سوایو ازمون په شان څوک دې دین کلاکی او دین ملګری څومره د خپل دین کنه لو هغه ته خبر به ایمان راولې چارته څو ایمان مددا خبرې شنو قران جوابې قوله ان الله هداه هدایت هدا الله جو جو وایو دا یقینمه هدايت چي هدايت ته الله تاسو ته مشرانو هدايت نه لري هدايت د کمنیا دلار کما الله هدايت د الله چلار علي غلي هغه ته هم درې قران دي چدا سره نو کل اختر له سره يتنهاي يتنهاي کته اپ له لړشه وجدين دا جواب وش چې تاسو به ایمان ښکارا کوي یا به خپل ته به دارو به شای ایمان نه وله حدیث صلی الله علیه ورته اچای دا وتا چې امي ابي نه هدايت داري کوي ها چې الله وته هدايت چكي نه دونه خبره به ریته دار کوله خپل او خلک وتا چې دا تاسو نور یا تاسو باندې د څو غلبهو کې په ستاسو درښت تاسو دا جوړونه نه منه که تاسو په دې خبره باقی کې سره کتاب دی نه نه تاسو کتاب ورجنه ورللې نو داونه نه منه چې ستاسو تاسو کتاب بمبل چلاوه او کریش یاسو په تاسو په دلیل کې غالیږي دا ونه نه منه څنګه ځواب کې وړاندې او دې کې اوقال به نه منه اگر دا چې دې خلکو ته دا خبره کوله نه چې دا به شخبار هم منه اجر وذ ایمان له دا اخر کې کوپر وکي داول دا د حقد او د بغد بغد د ووجي اي او دا چوارې کړې شو اها جن یو تا انت اوتیتون بشانده چتا سرګر کړې شې او هاجو کو ننده ربكم بیا به غلبو کې پتا څه ویني درښت تاسو خدا ولعاله اقانو به تر ده چوارې داونه مله ولا تؤمنو سرداوند چپديه كن نکه چوتاله بولې کتاب بشان rejoal قل ان الفضل بيد الله هو او دایره فضل الا ذا لاکیری جو دیما یشا اور کی دل راه جات جو غاری والله هو علیم الله قره فضل چې بزمانه ګټه کداري غستره نبوت بزمانه کتابونه بزمانه بلچه نه بنے لا او چاله غوانی ورکیه تاسو له سوخن ک نور صلاحیت پات الله كل اخر پیغمبر نو وکاو نو غله د سپت ورک تاسو نه خبره واهونه نو نو موته اسماعیل تاوال یعطو صلی الله علیه و آله ما یشا خاصب الله الرحمۃ سره سوتو غاری والله هو الذی عزین الله مال الکبیر بلای د وګوره د یهودو څنګه چې جن کې خیالت کوي نو دنیا په معمولیو کې خیانت کورا او مل اهل الکتابه الاله من هغه څوک دی چې انده منو د کنتارن ګچروار کې ته غلا خزانه یو دي الیک نو واپس به کیتا تا یو دي واپس بګیارا الیک تا تا چې ته وایې کنه چېر دم چې هغه د دغه جتا فرماي خو مینه ته اگر ادره دی بو خدری جوزر بیروړي یو بغداد غلقون عبد الله ابن عبد قالوا <سؤال> ما الذي رجعت سيما لناشيوك ومن هم من امانه اراصد لنا خلغ ديج چرتا والسلامات کي دي دينا رن يو اشراسي لا يؤدلي اليك دما تاس کي اغل راتات چورتا نه يو اشراته اغل هم تاس ندر او یاد پریزم دی نا دا غا تا چا چون نو کوسه مخه تا ندی اې تک به جو زغاتان شه په اوه نشتا ولله بایلر کی قلی نو دی رب غنا ولله برکی د دنیا په باب کې امر خاين دی غارګ بیان نو قلیه بدیو یا شه کن دی ویلو لا تا علیه نا فل ام جن صبیل رښتقو ممانه په ما له کې سملا ماتیا وس ګنا دا تاسو کبایې دا عرب واه لکنه ها د زمون لا پاتې دې وه سایره وکني دې ګوناهی شته دی اما سلمانان هم ګڼلرو چې دې چې ګوناه لري ادا خوربنه ادا خور راي لا ع... را تاسو ګواري ما زده نه پاتره او خصوصا درخه لګو دا چې مؤمنان شي وي او پیغمبر را دې د عملګري چې دا مختنې دین پرې خوي له دې کول واري بوته کول واري جو رسول وای دنیا د دې چیستا دا بالکل موږ ته دی اجازه ته سرٹیفیکیت را تا ملو دي ا پرمختګ راغ دا دی يهوډو خبره یا نه نه حلال غني کنه چې دا په دې ټکیه فلسطین کې وای بلز دا اولی د دې څنګه ګناح کاری دا, دا تر دې مال کاری کدي ولا تجاوزو لورک ندير او نخر چې بل دا پات شونته حريزه و دینه په ویجه مسلمانلره ساجدلله اصلامنه په ونه شي کنه داږي بدایي چمون باندې مال کې غره س ګنا انشتا ويقولون علی الله الجلی اوایل الله بارکه درو یو علمون ادی پوئیږي دا د اوسو کې نه وی پیات کې داخلي کنه او مال په غلطه طریقه خو یاري یتی مانانو قطاری کې ګنا نه غني دام دغه يهودو منډکار دي بلا من أوفى والكي يتعجي فرواليوكو بعهدي بوعده اغفلا واتقى اغانبشكو فإن الله يحب المتقين بس يقيننا اللهم هبتك متقينو فنزغرانو صلا فرواليوكا بوعدك الله سرذكر ده في إيمان وعده أوفى عملك وعده أغيسو كله إن الذين غجر يقيننا نقلق يشترون اجي أخني بعهد الله بوعده ده الله باندي وعيمانهم أبقل وقصمونه باندي ثمنا قليل قيمة ولا يقلقون في الاخره دو خلق لنشتريه دي ديارنا دي برحه الاخره كيف نمشي ديارنا ديارنا جناتك ولا يكلمهم الله انما يوجي سر الله ولا ينظر اليهم انا بو ديار فلذ ذل مسر دو جات بلا ذروه ذروه تجوري خا جوي صوتي بعدي جاب ديا ما دي برزق ولا يذكيهم انما باكي ولا عذاب اليم ديار عذاب نار انا دلیو غوا د زاننه کتاب کی خبر جو اول اخلاق به کا کا وان منهم او اتنان د دینه لفریا تن یعدل نا یلون ال لذهم بالكتاب چه ائی جګ په کتاب دل نا من الكتاب د خبره بکیو چی چه تبع غمان کے بارے چه د کتاب نو وی من الكتاب چه تاسه اوغنه د کتاب نو الله هو من الكتاب انه من الكتاب خبره بزاننه اذا درو چې دا په کتاب کې را ویلي دي ا د دې کتابه مسائلات غیره مسائلې جوړ کړې و د الله او یقولون او جوای هو من عند الله دال د الله نه او ما هو من عند الله هغه بیان غل د یقولون علی الله الجلب او ای بل ممن درو او میا علمون ا دی توي کله په ذکر کې کله کار پرې او قدر دا صنة ذا نبي او غرغاو او صديقا دا صفة نراله حق طول جزان نمثلي جورول او غلط خبور لدلاو الكتل نو دانا كارا صفة نرى على اللذي خلصوك اغيبوذ بل دا دروغ نسبتك او بغمبرانه ما كان لبشرين نذي الايط يوب اندلر ان يؤتي او الله الكتابات واركلي اغلغ الله كتابه والحكمة اذا تاء علي خبري والحكمه عينا ولا ورقه لي ها حكمته ولا ورقي ثم يقول للناس بعوي غلقته هه انه عباد لي شهبنديا انما من دوننا من دون الله في هذا اللانا ذا النبي خلق دقه جلاب افصالو نبوته ولا ورقه حكمته كتاب ولا ورقه لو كانكم يا و لكنه او برده او ربانيين من دي اندربه بما كنتم تعلمون الكتابه فديرو جي تاسو تعليم وركيا خلقه لده كتابه و بما كنتم تدرسون افديرو جي تعلمون الكتابه خلقه تا كتاب خيه تدرسون فا اختلاهم زعن الولاي كانا بذين انا قانصر السلشا محبتين وابداس سنورو طبهم خيه افا اختلا نو پا دیر فرا با تاسو کی داسی فترہ زی شرک نو بچ کی گئے اون بی او بانده با دروغ نوائے ما کانو لے باشرین دو یو بانده پا اختیار کی دا نشتا چی غدا چیو کی دا ها غا نفع لکا سنگیو چیو لیو ما کانو لکم انتم بی تو شجرہ سنگ چی تاسو یوونی نشه پیدا کولی کنو قران ویلو نو چی سنگ دا غا نشی کولی داس دوم نشی کولی پا اختیار کی نشت یوسا <سؤال> نے سنا موږ د دې لپاره چې زما عبادت کوي ولا یامرون ان با اجازه په حکم کې داسوتا حن دا دغه ملائکه چونیسه دغه ملائک ون د دې نه ارباب اطیعون بران خدایان د اجازه توس تجا مسلمانان شوه ولا یچات دانه وایخ او روان روان کو ټول مردا او تا تعلیم دي خبرې کوي چې الله عبادت کوي نه وخت ان الله ربي و ربكم او رسول سلام قوال قران ذکر کوي کوي چې خلق دا نیو چې هغه الله دې اس اسلام دې نسبت کو چې هغه الله دې او رسول اسلام قوال ده چې خلق زمما استغفر الله دې عبادت کوي چې شرک کوي الله کرا ن اور محمد اللہ حرم حرام کړي ها بلای دی و پیغمبر باندې کې الله د ټول انبیانو وعده غشته و او موږ خپلومتونه نو دې ځای دمر د پیغمبر خلاف او دا غوته نه انکار وکړه و فاذا قال الله ويا كيا رسول الله بيثق النبينا بخو علينا پیغمبراننا فاختلقت الجن کہ نما عاده چون خامخ غذر کون تاسو من كتاب وحكمت وعلم ونبوات ثم جاءكم رسولون براجت توصي و پیغمبر وصدقوا لما معكم رشت لك وانك بداعه كتاب جداو سارا ده لأقب توصينا پیغمبر او ستاس بسيه مواري لتؤمنون نبيه تاسو بمعن نور فاقبان ده ولتان صورن او تاسو بمداد كوه ده و پیغمبران ته ده خواه چل اقب فجون که براه نغي نبيا به پیغمبران دوتی لأمت نواع دواله يا ربهم متى نوادر واست بالواقع قال ااقررتم ولا تاقرركم فخذتم على ذلك مصروا فقبلان كلا بديل خبر باند جما وعدا تريدوا جميعا قالوا اقررنا ابويي من غير اقراركم ثم دعوا على قبول كلا فلم متن دعوا دعوا خبر ذکر کی کرا صلی اللہ علیہ سردار ہمسر نمی وړاندې کومه کئم زم بیا امامته کولو نږدې هغه د شان او د هغه د مرتبه ذکر او د هغه د پیغمبر په جن کې دا وایي چې هغه پیغمبر راه داسې اندات کوي د هغه د شان او د عظمت کار کولو د پارکا قال فاشهدوا ولا بغواشه وانا معظم من الشاهدين او د تاسو سره د دې لپاره موږ ستائیدو چې هغه واده چې دا غره پکه واده شو قدیمه نه موهره دښتې او شېغه څنګه دا ولا څو وړې دا بعد ذالګه بسري ولېنه أما ته کړو نا ترماندي کوبر دره سيدله خلق دي چې دا واده ما دغه ادي دې انکار وک سوځم په کار دې کنه دېګه ورنلو هغه رست خلق اومتیانو ته اومته ان ابو غير دين الله يبغون آیا پس بغیر د دیننا آیا پس بغیر د دین دالانه يبغون لتيلا خلق بلد دي څه په لګياري دالاجين په ځای پروته ادي لګيادي نو بلد لتي ها علاوه چې راست شوي را قران چې راغلي پیغمبر چې راغلي کوي په ځای پرې غوي د بل دین لتي دا غو راغ وخت جايلان خلقو چې نبی له سلام د قران نو زديو اينه دي سره وبقيلاو نو د نور ملکونه به کې سو خلکو ته دې راوي چی راشي کنه مې له بل کتاب راوړل ا زبردستي کې سړي ب کې کې نبوت راشې بیا يهودانو سره د خپل دي په دا خلک چې دا را لېجو چې د نبی اسلام مجلس کې کېنه ما جوړ بوي چیرمو نو څه غلط دي د دې د کم مخلق دې غره یا قانون مسلمان شویل دي اړولې نو دوی ته ورته صفاتونه لري چې اړول دي یو هجو دې لري علامه دي ها آیا شیخ سره كامل معلومات اناشنا کتابونه لري و سره دین دې دغه دي وې داسې صفاتونه کوي پروپاګاندا کوي ها وله اسلم اذا الله درباره تابعدار دي من في السماوات والأرض اوه سوك بازمانو كده و بزموكوكو طلعو وكرها وخوخ و بزور سوخ و بخوخ لكنا او منان او سوك كرهان ده بزورا منافقان شو یاد <تصفيق> کافر و سوري شرفت برازي اغید اللہ تابدار ده نصر طعا او مونجا امان راوزي بالله وما ونزل علينا اباكذاب تنازل شوري بمونج مونج قل اوه انا فيه غنبرتا تدازي علينا اوه تب الواسط <تصفح> نيق موتره رسي دليل يعني كتاب تنزول راو باند شوري وما ونزل فاقا تنازل قرشو على إبراهيم وإبراهيم صحيح فيه وإسماعيل وإسحاق وياقوب وفا إسماعيل عليه السلام وفا إسحاق عليه السلام. كما اوديا موسى وعيسى اهر كتابنا جوهر شوموس عليه السلام عيسى عليه السلام التوراة والانجيل والنبي جون الرادين اهر شونور بيغمانوتا دفضل راد ترا بنا قال نازل شو نغورا لا صار يكو من جاء ديناكو بين احد منهم وان كنتم مسلمون ام نقلت دا به داريو مونږه او چې دا फरक کو نه مؤمن نش کې دی پیغمبر د نبوت نه انکار وکړي هغه کافر شو وميره دا دې هغه څو له تی اسلام دین نه يقبل منه چې با قبل نخلش د جنا ديغه بڑے غانو کلي کنه که د دین نه اته رته کو اوږه یو حجوزات اولاق شنت نقلي اي بعده داغاني دا سن قبليه چې بغیر د دين اسلام ني د اسلام ولا بغیر چې د پیغمبر په سنت برابرې چې دا پکې ني فالای يقبل منو چې د سن قبليه ويولل اخرت من القاسرين غضا اخرت کبیره تاوان یا هر وقت چې کم مت دي عينو بلغه علیکم حدیث نبی علی السلام چې د دي النفل او فرض وغیر د ویا کی دبا دلل وکړه چې تا ته ریښتیني نبی او په دې کې راځو راځو او د ثوابو غوښل ته شارې خو خبره كيف کیف الله وتعالى سرهغه هدايت کې الله هغه وتا کفرو دا د ایمانې چوک پروګو د ایمان ښار کول نو تشهدو اغواهیو ک ان الرسول حقن چې یقینند پیغمبر حق دی او او دا لري و دي واضح دلایل فقلوا مجلسون قلت لذين تبوصو شو لما اننا بيجاوبوا لكوا لكوا في غنبار حق فقط دخلوا بيجا مُنْ يَمَ الْغَرْتِيَانِ شو كُولِي والله لا يهد القوم الظالمين اللّاهي ده اتنكي قام ظالمانه أولئك جزاؤهم دقا خلق ذي صدا صدادي ذي أن عليهم شاكين بجيب عندي لعنة اللّاهي لعنة داللهي والملائكة ذي هذا ملائكو خلق وطوله فخلق وطوله في ودي فأخبر جخبل بغ الع تووي و داخ كاننا كلكم خلقستادين المقابل خل في أستا من الن لا تبلعك ندي أخبل دي لصغان لانا توويقالدي نذية أشانية بدييك دا غ صصانهمكم بنجليج ددين عذابه عنهم العذاب ولاهم ينظرون أننا بديد اووقتيج محبوتم منذ غربني إ الذي نطاب صخنك بكدا جو موقع چلوهې بزرگ یاته پیدائش نوی وړاندو ایمان قبول کو ته دهستا مگر هغه چې توغو بازې نه ماډو ذالیکا باستین او اصلح عمل دروځي ان الله غفور رحیم رجاء کن ان الله بهونکي رحمواله نه ان الذين ظفروا یغلن اقلج کو پره وته بعد ایمانین تصدیمان چې ونه فکره کو ثم زادو کو بیا زیات شو د کو تر بیا زیات شو په لحاظ ینه پر دی په پوره چې مارګو طراغه لاند توبه لته د چریبا قبول نکلی چې توبه دین چې مارګارګاری دراغه نه دی وښته یې رمو توبه واس توبه پرسته مونږه قبل لري اولای غان دالو قدا خلق یمره اندی ان الذين غبرو تصيغه کسودا وای چې راګا خدا غبره دا چې سم مال دولت ته ورنل په دې بابا چې یا کینغه غلو فهن كفارون أعوذي بكافرانه بكبر حالة كمرش فلن يقبل من أحدهم فس قبول بنكليشي دي وطن ددينا ملء الارض ذهبا دا قزمكا دسرو غرو ولما افتدا به اگر جي قربان كذيلة اغف ديك وركي چه دعوان اخذره بباك شما دسمك ندر قسمان فورده فضانه چه دا, دا طول دسرو غرو راكشي فلن يوطن وركي جماع بباك شماع نو فلن يقبل شربتهم قبلش. ولائک الانواعابن الیم دا غلاوی دغه رازه د درناک و مالهم من ناصرین نبی دغه راو مدد ګار دنیا کې ردن په آسانه قبر بچی دوه مال له بل باندې لگے دوه راغهونه مال له جاهر الله محبت کې مال خرچ کول لګی تر دې ذکر کړي اوس قیامت کې شو نو کله کړه بچکی ور کی